Надто багато, але по-другому. Думаю, тепер і ще думаю про те, що я не можу не дружити з Вікторією Семенівною. Як і з Валерією, кажу собі з жахом, думаю про те, що ризикую втратити їх обох, а я, я не хочу цього. 30 грудня. Перед новорічний вечір у школі. Сценарій, звісно, і раїди Анемії. а не мій. І дві прокриті ситуації перед тим. Я остаточно переконуюсь, що Вікторія Семенівна не тільки вникає мене, а навіть ненавидить. Сьогодні вона прийшла на вечір до доньки, і коли я заговорила, поглянула так, наче вперше мене побачила. Уникала перед тим неодноразово. Розумію, вона не може пробачити мені того, що трапилось там, у тій хаті. Я, на жаль, перечитала чимало творів світової літератури. Я, звичайна сільська училка, розумію психологічні ситуації під тексти – Господі, краще б того не бачити, що я бачу. І Леся, моя персональна донощиця. Я побачила, як це дівчисько стоїть у шкільному вестибьолі біля вікна. Щось мене наче підштовхнуло підійти до неї. Ось уже з того пам'ятного дня, коли я отримала її чистий аркуш, вона мені написала. Може, мені треба було поговорити з нею, не знаю. Я вважала, що проблема мусить вичерпатись, сама собою. Мабуть, я помилялась. Отже, я підійшла і постояла за її спиною. Я не знала, що їй сказати. Я просто поклала руку на її голову і погладила цю голівку зі зробленою до вечора дорослою зачіскою. Лариска Леся повернула цю свою голівку і зверхнула на мене з такою ненавистю, що я ж їй Це був спопиляючий погляд. Вона швидко пішла від мене. Майже побігла. Я ж стояла, як копана, як соляний стовп. І що там ще? Але моя Іринка була чудовою... Королевою Сніжинкою. Образ ми придумали разом. А ще вчора приїхала зі звісткою, що вона вже у декретній відпустці Наталка. Мені не зрозуміти, чи вона справді така безтурботна і щаслива, чи удає. На додачу монолог моєї Королеви Сніжинки, якого не було в сценарії, записую по пам'яті. І що ж таке побачили я тут, коли до вас натхненно прилетіла? Я бачу, як краса, що зовні лише цвіте, зав'яна, лише торкнеться її промінь. Я бачу, як далекі почуття, що сходять, наче світлі промінець, усю планету здатньо обігріти. Я бачу, як послана мною, королевою, сніжинка, вжитана на чиїсь руці, що серце навіть і не досягнувши, яке б її зігріло і малюнки дивні нам дало. Я бачу вас, але чи бачите мене, свою прекрасну королеву, яка до вас із зоріних світів отак натхненно прилетіла? Шкільний народ, звісно, навряд чи щось зрозумів, шалено аплодував, Завучка Єроїда Климів натисла руку і шептала, яка Іринка молодець, молодчина. Підозрюю, що вона вважала, ніби цей текст написала я, але я написала. Цікаво, де ж моє прекрасне порося взяло ці слова? Не вже придумала сама. Чи може написав Ігор? Ігор? Але ж спроєктовано явно на нього і його принцесу. Щось стисло мені груди. Там, навечорі. Я підійшла до вікна. За ним накружляли сніжинки. Найшов набридливий замовий дощ. Стукав вітер, колегалася гілка яблуні, і хтось наче скрадався садом. «Може, королева сніжинка?» «Ні, вона мала би бути білою». «Бідний мій син», – подумала я, і раптом не знати чого, – з'явилась інша думка. «Він насправді щасливий». «Щасливий чим?» «Стражданням. Стражданням від кохання чи...» «Чо тим самим, вже самим проявом своїх почуттів, тим, що вони є?» «Хай і до бездушної вродливої ляльки, молоденької лярвочки». Я відчула, як вимучена посміхаюся. а Асадом хтось йшов і не міг підійти до вікна. Після вечора педагоги запрошували мене в учительську на вечірку. Я відмовилася. Сама не знаю, чому. 1 січня. Новий рік святкували у шканій їдальні. Виспит колектив з чоловіками і жінками і, звісно, зільська еліта. Навичірці вже десь за першу годину я помітила, що Андрій Филамонович. Пересів до Валерії, явно не зважаючи на її чоловіка. А Вікторія Семенівна десь зникла. «Валерія», – подумки наказала я. Але вона в мій вік і не поглянула. Щось підказало мені, де шукати віку. Втім, щось – це вікна амбулаторії. Не буду описувати, як її застала. Багато не вартувало, щоб переконатись. Вона наковталась в пігулок. Де взялась мене сила? Вливати на неї силоміці, тепловоду, вставляти пальці до рота, змушувати блювати?» Вона опиралася і лаялась, проклинала мене, називалася радницею, кляла Андрія і весь білий світ. Нарешті я вклала її на кошетку, укрила своїм і її пальтами. І тут подумала, що треба було би щось випити. Я знайшла пляшечку медичного спирту, налила в пластмасовий стаканчик і промовила до віки. «За твоє здоров'я, подруга».